اصل السالس و درم فصل انا بالدردائی الله اللہ تعالی عنہو نا مشعور صحابی رے ابن زید او چاویلی چی آمیر ابن قیس دانسواری صحابی رے بنو خضرچ قبیلینا دے قدی اخپلی کنی سارا مشعور او د پدینوم کې اختلاف سوق او عامر وای سوق او امیر وای دد بدر په رمضان اسلام روړی نه او جا په خود په دې ټول jihadونو کې د الله رحیم سره شامل شوه او ورځ د نبی رحم اسلام د بارا کې ویلو چنی عمل فارس او امیر ویر دیر خ شاح سوار دی یعنی ابو دردار رضی الله عنه اور اللہ حبیب فرمایلی هو حکیم و امتی دا غما امت په حکماو کړي او کان عابد فقیہ دی عالم حکیم دیر لئ عابد او دیر لئ فقیہ دیر لئ عالم حضرت باهتی جی بجی روایتونه حضرت مشتاق شریف کی رازی یا ځان ورته پور کې بي بي وي لا ستلب قمایت رب فلاح وي واخاو دا په تاسو شي خلک دورو دورا پیڅيږي او تاو سکهنه صرف دورکه چې مجلس د بچو بال بچ خوراک کاک وکي ناغور ته مال الله الحبيب ناوري دری چې تاسو نه مخه لډیر په غرورو کې سخت سخت لا او پچا چې درون بوج بیا پلي شي کېري لاکه په غار یو سره آسی نشي ور وړي دې توله غټ پندم په کې وی ما دو اوسا نظام دو دو غیلارو دو پارسکڑے سپکڑے گئے دے پشام کیو سیدو بیا پی دیمشکیو فادسکڑے گئے پدو درشمہ حجرائی کی ددن یو سل او یو کم او یا احادیث تھی یو یو سل یو کم احادیث تھی لہو میتن و تیسعتن و او یو کماثیا احاديث د دینه منقوش او دا یو فقره صحابه کرامو کې چې دا الله د حدیث په زمانہ کې قران جمع کړو او یاد کړ عمر رضی الله عنه د مش قاضی ګر رسول ته مش په قاضیانو کې حضرت ابو دردار رضی الله ابو دردار رضی الله نو فرمای چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی ني ان الله عز وجل بشکل لا چیزی ز تو د لې شان خاوندې فراغ الکل عبد فارغ شوی ده هر بنده لا د سو خبره رمن من خلقی یعنی د پیدائش دی بنده مل خمس دی پیزو خبره الله رب العزت بس فراغت شوی تقدیر کې من اجلیهی یو خود دا نیتلی کلی شوی ای کمی زیادتی درازی نوکی او سنیده طول دنیا دا بزدلی را جمکی نو یو عمر بی سی واش. او کدیر وی دا حق بیان نکوم وی را جہاد لنظم نو یو رز بیشت سی واش یو نیتلی کلی را وعملی هیو دا, دا عملی کلی شوی خیر و شرطون لکلی شوی م یو معنا د م داه وسکو وقرار د د سکونه وقرار د د ح او د د عدمې ح تټول لیکې شوي او بعض د م معنا ک مه موتی ومهللهخبرې د د د مغ او د د د خبر ځ اغټول لیکلی او د دغ حرکت پهم قلعالییکې شودي یا وا سرې هی داې دی چې کم سواګونه حاصللی ی کمم دګنا کارونه کو داټون لیکلی شويدي وریزکې ی اوورځ کې لکلی شو دخوا کاغت ته د حالال نه مې او که د حراغونه لټئ نا غټول لیکلی شوي د روا حدیث حمد امام احمد رحم مع محمد رحمون